još kulture mas mas mas maso kulture mas mas maso kulture kultura kultura jer kulture, Masu. Masu kulture. Masu. kulture Ponoći 15, dragi slušatelji, vrijeme za još jednu kulturaljku. Sama u studiju su Katarina Škrbić i Bojana Guberec. Gdje, Gdje su to? leo ne voli da pričam danas. Možda mu je predepresivno za bilo kakve zvuke, osim vlastite, ali eto što je tu je morat će nas i on poslušati. Gdje su to bile i što su za vas pripremile kulturne djevojke? Poslušajte. Katarina, ti si prošli tjedan bila ne na jednom, već na dva koncerta, o čemu se točno radi, točnije, o kojim koncertima se radi? Tako je, radi se o koncertu Vesne Pisarović i koncertu Heria Stelza. Eto, prvo, nam prvo ispričati kako je bilo na koncertu Vesne Pisarović i o kakvom se točno u koncertu radi. Može. Vesna Pisarović krenula je na mini turneju kako bi promovirala svoj novi album. U sklopu turneje održala je koncert u sjedu sedmog studenog u prostoru Riječkog muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Nekad hrvatska pop pivačica, inspirirana glazbom Petera Bredsmana, uplovila je u svijet džeza. Njezin novi album, naša velika pjesmarica, The Great Yugoslav Songbook, plodi njezinog velikog glazbenog preokreta. Uz ironičnu referencu na The Great American Songbook, Ovaj, album, ovaj nam album pruža originalan osvrt na jugoslavensku glazbenu scenu od 50-ih do kraja 80-ih godina prošlog stoljeća. Tako su pjesme koje su izvodili Dalibor Brun, Tereza Kesovija, Arsen Dedić i ostala velika imena jugoslavenske glazbene scene dobile novo ruho prilagođeno glazbi 21. stoljeća. Poslušajmo atmosferu s koncerta. Tehnička strana koncerta potpuno je podbacila što se moglo vidjeti po reakcijama ljudi koji su pokrivali uširukama. rukama. Album je kao početna ideja bio vrlo zanimljiv, no same bile su gotovo, izvedbe bile su gotovo razočaravajuće. Glazbena pozadina zračila je jazz o no vokali su zvučali vrlo pop. Izgleda da Vesna ipak nije napravila veliki preokret. Sve mu dođe kraj, upravo smo mogli čuti kako pjeva, ali očito nije došao kraj popu, a mi idemo na kratki glazbeni predah i slušamo naravno vesnu u svojim danima popa kada je žarila i palila hrvatskom mestradom, slušamo pjesmu Da znaš. Ne bitam. ne želim priznati da ne znam što se s nama to zbilo Složali smo Vesnu Pisarović koja ima novu turneju povodom njenog albuma. Velika pjesmarica. Vesna Pisarovića povodom turneje imala i koncert prošloga tjedna u rijeci, na im je naša katarina bila, a bila si i na još jednom koncertu o kojem koncertu se radi? Tako je bila sam na koncertu Heria stajala u Milanu u petak. I kako je bilo? Pa za razliku od vesnog koncerta koji me nije baš ugodno iznenadio ovaj me ugod ne Na ovom se ipak uživala. Pa, jesam, definitivno. Što kažu posjetitelji kako je tamo bilo? Posjetitelje je bilo stvarno od svuda, čak i iz Venezuele, je bila jedna djevojka. Svi su bili više nego oduševljeni, pričala sam većinu sa ljudima prije koncerta, i bili su onako dosta euforični, jedva su čekali, nismo mogli da očekati taj trenutak kada će Harry Styles izaći na pozoriti. A čekalo se i u redovima uh, prije koncerta, koliko dugo su ljudi čekali da muđu i budu prvi? Uh, čak i do pet dana su spavali ispred um, Alcatraza. Uh, je li na koncertu bilo nešto posebno, je li vas nekako iznenadio? Pa je, definitivno se je iznenadio sa kaverom pjesme The Chain od Fleetwood mac -a. to je bilo definitivno jedno jako, jako veliko iznenađenje. Recimo, koncert je bio u Milanu, Evo, brzinski, onako da moraš izvojiti jednu stvar zašto posjetiti Milano, to bi bilo... Definitivno, Duomo i Galerija Vitorije Emanuele. Eto, a mi se lagano bližimo kratkom glazbenom predahu i naravno u tom duhu, Katarina, s kojom pjesmom ćemo... Pa sada ćemo poslušati Herijev najnoviji single, Kiwi. Eto, Kiwi, ostanite uz program Radija She walked away through a cheap pack of cigarettes. Hard liquor mixed with a bit of intellect. And all the boys, they were saying they were into it. Such a pretty face. On a pretty neck is driving me crazy. But I'm into it. But I'm into it. I'm kinda into it. Get getting lazy. I think I'm losing it. I think I'm losing it. I was back to Inside me like a silhouette hard candy dripping on me till my feet away now she's all over me it's like I pay for it it's like Slušali ste Kivi novi single Heria Stalsa koji, koji je ima ovog vikenda koncert u Milanu. A naša Maja Krištafor je bila na 40. Interliberu. Najveći regionalni sam knjiga i učila održao se prošli tjedan od utorka do nedjelje i privukao brojne posjetitelje iz cijele Hrvatske i regije. Interliber okuplja svijet izdavačkog i edukativnog stvaralaštva s najvećom ponudom knjiga i učila na jednom mjestu. Promovirajući knjigu, znanje i Znanost. Na sajmu su se predstavile mnogobrojne izdavačke kuće, od kojeg su neke imale i premijeru svojih najnovih izdanja, kao što je trenutno popularna zbirka priča Priče za lakvu noć, za male buntovnice u izdanju Nakladničke kuće Znanje. Čak možda i najposjećenije je bio Paviljon 6, u kojem su se knjige nudile već po cijenama od tri kune. Naravno, štandovi s promotivnim cijenama nisu bili jedina ponuda, tu je također bio i bogat program koji je uključivao čak 200 predavanja i 100 predavača. Najšekevanije predavanje je bilo ono Đorđa Balaševića, održanom kao šećar na kraju zadnjeg dana sajma. Balašević je predstavio svoju knjigu Kalendar mog djetinstva, prvi dio njegovog autobiografskog niza, a more obožavatelja počastio je i pokojom pjesmom. Naša sova Maja bila je tamo u subotu, najposjećenijeg dana sajma, što nam je potvrdila i tena Sinfapulta. Dakle, prvi dan je bilo očekivano najmanje ljudi, e, najviše nekako prometa je bilo u onim kasnim popodnevnim satima, a danas definitivno, znači u subotu je promet bio najgušći zapravo od samog jutra, pa eto i dalje je isto dosta ovako gust promet. Pa s obzirom da je vikend, isto očekujemo veliki promet, e, možda isto kao i danas, s obzirom da Ipak je ali sutra je još i ipak sutra i zadnji dan tako da će onda možda i ljudi iz nekih drugih gradova doći ovdje pronaći neku knjigu. A poslušajmo kako su silne gužve podnijeli radnici na štandovima na Interliberu. Na našem standu je stanje dakle gužva ima puno ljudi. Danas je evo, subota i danas je zapravo najprometnije. Najviše se prodaju dakle sad prigodne stvari da ove božićne bajke, priče i također stvari po pet i deset kuna, kojih imamo veliki izbor takvih dakle, slikovnica. Evo gužva je, jučer je isto bila, sad ćemo vidjeti kako će do kraja dana. Sve više i više ljudi, u porastu je na početku nije bilo toliko i tijekom dana se je, uno, veće gužve. Pa ima jako puno ljudi, više nego preko tjedna, definitivno, i više... Možda ne dolaze toliko ciljano ljudi po knjige nego više ovako gledati i onda što im se svidi. Najviše se prodaju naša dječja izdanja, to jest većinom slikovnice Julia Donaldson i Axela Šeflera, ali i ove stručne knjige koje imamo, pogotovo po njih dolaze studenti iz Faksa jer su im obavezna literatura. Pa sutra čekujemo definitivno pad prometa, ali mislim da neće ni sutra biti loše. Interliber je idealna prilika za mnogobrojne knjigoljupce da najbolja izdanja uhvate po pristupačnim cijenama. Nekoliko njih otkrilo nam je tajnu što se to krije u njihovim vrećicama. Pa došli smo kao kolektiv škole, učitelji radne nastave da bi nadopunili svoju literaturu i stručno usavršavali u svojim znanjima i vještinama koje do sada imamo, a i da malo. Neke interese naše knjige koje volimo čitati isto pronađemo po nekim aktijskim cijenama. A cijene su ok, ima veliki izbor po različitim cijenama. Pa došla sam razgledati i našla sam nešto što mi se sviđa, da nisam imala plan unaprijed. naprijed. Cijene su snižene, da, i meni prihvatljive je u redu. Na Interliberu sam kupio Brdo Stripov. Ima zanimljivih knjiga, ali stripovi je stvarno fenomenalna ponuda i povoljno izuzetno. Osjetitelji s osim knjiga i predavanja mogli doživjeti i isprobati neke nove i zanimljive stvari kao što su radionica pisanja imena na kineskom jeziku, na liperom na papirusu u organizaciji Konfucijevog instituta Zagreb ili na primjer tiskanje vlastitih stranica Biblije na kopiji Gutenbergerovog tiskarskog stola u organizaciji naklade Znaci vremena. Piše o tome rekla je Tamara Moslovac. Zavačka kuća znaci vremena, mi smo Kršanska i Zavačka kuća. Povodom 500. obljetnice reformacije imamo promotivnu akciju, dijelimo besplatno knjige Reformacije Put Krisu. Reformacija opisuje više povijesno kako je Luter došao do onih svojih teza, kako je bila reakcija na to i kako se reformacija širila Europom. A obljetnica je bila 31. listopada pa smo produžili. Put Kristu je jedno isto lijepa kršćanska knjižica koja se u Hrvatskoj objavljuje već više od 100 godina i upravo smo imali promociju 40. izdanja, znači jubilerno izdanje 40. na 40. Interliberu. Sve o svemu možemo zaključiti kako je Interliber mjesto na kojem jednostavno morate biti. Svoje 40. izdanje zaslužio je svojim kvalitetnim programom, što potvrđuju i knjigoljupci kojemu se svake godine vraćaju, a ove godine ih je bilo više od 130 000. Eto, došli smo do kraja još jedne kulturaljke. S vamo su bili Katarina Škrbić i Bojana Guberac. Ostanite uz program Radija Sove. Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Masu. Masu. Kulture. Masu. Masu. Kulturaljka. Kulture. Kulturaljka.